Leo niliwambia niko na mgeni wangu bwana Kwabi 77 ambaye ni mwana tutakuwa naye kwa muda wa saa zima tutajaribu kufanya mahojiano kuhusu saikolojia ya njaa watu wengi ninapokuwa naongea kwamba tunatakiwa tule tu pale tunapojisikia njaa lakini imekuwa ni changamoto kwamba ni wakati gani sasa mtu anaweza kaisi ana njaa na namna gani ya kuzibaini hizi aina za njaa na namna gani ya kuweza kujinusuru na hilo tatizo au kuhimili hii njaa tunayoisema lakini siku zote kwa sababu hatuna elimu ya kutosha tumekuwa tukiangamia ndio maana nimeamua kumleta mwana psychology ya wetu atufundishe the psychology of hunger Bwana Nkwa Bisa amekuwa ni muhamasishaji mkubwa katika vyombo mbalimbali mbali vya habari. Pia amekuwa ni muhamasishaji kwa jamii moja kwa moja kupitia semina zake mbalimbali mbali. katika mikoa mbalimbali na katika redio mbalimbali mbali hapa Tanzania. Na pia ni mwandishi wa vitabu, vitabu mbalimbali mbali vya kuhamasisha. Mfano, Iki kitabu kimeandikwa Siri saba za kupata mafanikio. Siri saba za kupata mafanikio ni kitabu kilichoandikwa na mwanasaikolojia wetu mgeni wetu ambaye ametutembelea kwa siku ya leo. Hivyo basi napenda ni kukaribishe kuungana nasi mmoja kwa moja katika kipindi chetu. Napenda nimkaribishe mgeni wetu ajitambulishe kwenu. Karibu sana bwana Saba Saba. Na kushukuru sana eh, Dr. Boaz kwa kunikaribisha na nashukuru kwamba ni nafasi yangu na ni mara yangu ya kwanza E, kusimama katika studio hizi na kuweza kusema na wasikilizaji ambao wamekuwa kikufuatilia sana katika mafundisho ya namna gani ya kuwa na style za kupata lishe e, ambayo inawafanya waweze kuishi maisha bora. Lakini pia na mimi pia nimekuwa nikifuatilia sana mafundisho yako. Yalinihamasisha sana kwa namna moja au nyingine. Sasa hivi na mimi siri ugali mkubwa eh hey. e, na ubora sio wingi. Ndio. Niweze Kwa nakushukuru sana Dr. Boazi. Okay, karibu sana na fly sana kuitikia wito wangu yaani Mwenyezi Mungu akubariki siku sure nyingine that. tena nikikukuita choke hakuna ha -ha, tatizo lengo na madhumuni nataka jamii ielimike mm, jamii kwele, tuitoe atua moja kwenda hatua nyingine mkwele. najua kwamba jamii mtu mmoja haweza akakulipa bwana sabasaba. ni kweli ni kweli lakini najua kwamba kwa umoja wa jamii jamii inapokuhitaji lazima ndile. jamii tuisaidie kwa namna moja au nyingine ni kweli na furahi kuwa miongoni mwa watu ambao wana ndoto za kuigusa jamii kiasi hiki kwa hiyo nafurahi sana. Sasa sijui we una neno gani dogo tu ndani ya dakika moja ambalo unapenda kumwambia msikinizaji wetu. Ya mimi na napenda na, na tu kwamba watu waendelee kukufuatilia katika mafundisho yako haya. Ndiu. Tumeona eh, sehemu kubwa ya magonjwa ambayo yanapata binadamu leo yanatokana na staili zetu za, za ulaji wa chakula. Ukiendelea kukufuatilia nafikiri mwisho wa siku tutapata jamii ambayo ina afya uta, utafiti moja kule India mm. katika zile cities zote za India, majiji Ndio. yote ya India. Ndio. Ukiangalia kiwango cha kuishi mm. cha watu walioko me, katika majiji hayo mm. na kiwango cha watu wa umri ule ule, mm. we, pengine umri mkubwa uh, katika umri Sampo ya umri kwa aina fulani mm. eh, vijijini utaona mm. kwamba kuna mambo tofauti Watu biji dino naishi mrefu zaidi kuliko watu wangao wanaishi, wanaishi katika majiji ya e, katika miji ya huko India. Yeah. Lakin, hata hapa kwetu ta, da, Tanzania mm. kiangalia mwananchi anayeishi Dar es Salaam mm. anayumkini kubwa ya kushumli mdogo zaidi kuliko mwananchi kijini. Kule, okay. e, ya astyria, chakula, kwa ya ya chakula nakuta kwamba tunakula vyakula ambavyo mpangilio sana kama katika Kwa ni, ni, ni jambo la kukusikiliza zaidi kila mala e, na washauri wasikilizaji. Okay, karibu sana. Asante sana kwa kuitikia wito wangu kwa namna hiyo, kwa namna moja au nyingine na pia napenda tu nikuombe radhi kwa niaba ya wasikilizaji na wafatiliaji katika Facebook kwamba tuna jamii ambayo inatufuatilia maelfu ya watu zaidi ya watu 2027 wanatufuatilia katika ukurasa wa Facebook Ndiyo. kwa hiyo itatubidi kwamba hizi mike zetu zisitudanganye tunatakiwa tutoe sauti kidogo ili watu pia wanaotusikiliza live kule watusikilize ndio e, okay. minaongeza sauti ili Sao, mtu ambaye natufatilia live au kutupata. Uh, pia napenda tu ni wakarishe wewe wa kama tayari umeshajiunga. Mimi naitwa Dr. Boaz Mkumbo ni daktari wa magonjwa ya binadamu, pia ni mkufunzi na mwerehimishaji wa matatizo ya uzito mkubwa na magonjo mengine ya rishe. Niko na mtaalamu wa nsaikolojia bwana Mkwaabi 77 ambaye ni muhamasishaji mkubwa sana hapa Tanzania lakini leo kaamua kujumuika nasi live kupitia kelasu yetu wa Facebook pia napenda tu nitoe wito kama wewe ndio unanifuatilia kama unatufatilia kutoka mikoa mbalimbali hapa mbali Tanzania type hapo uko mkoa gani na unatusikiliza na unatupata vizuri kama kuna tatizo la network please tuambie na kama kuna tatizo lolote naomba uniambie au sauti hausikii vizuri type pale pia kama una swali lolote tutaliajibu siku nyingine tutakapokutana na bwana Mkwaabi 77 kwa sababu huu ni mwanzo wa mambo mazuri zaidi type kama pia uko Botswana uko South Africa uko Gabon usisahau ku type hapo uko, uko nchi gani na nitafurahi sana kujumuika nanyi pia watu ambao mko nje ya Tanzania bwana napenda nikukaribishe moja kwa moja katika mada yetu naam naam Okay, mada yetu inasema saikolojia ya kuumwa njaa au the psychology of hunger. Kwanza kabisa ningependa tujue nini maana halisi ya njaa ki kama mwana saikolojia. Ya maana ya kuumwa njaa eh ukiangalia njaa inaweza ikawa na mbili ndio kuna nja ile kwamba watu wameishiwa chakula wana chakula ndio kwamba kuna scarcity of distribution of food yeah. kwamba chakula kiko haba ndio eh, unaposema lakini kuna nja ile mtu anaumwa njaa kwamba mm. pengine anajisikia sasa hali ni mbaya sana mm. eh, kwa hiyo anakuwa na njaa kwa kwamba kuna aina mbili upungufu uh -huh. wa chakula katika jamii mm -hmm. ah, lakini pia eh, aina ya pili ni ambayo mtu mmoja mmoja Hmm. anaguswa na uhitaji wa kuweka mdomoni chakula ili aweze kuondokana kwa maana hiyo zinaweza eh, aina mbili lakini sisi katika mada hii nadhani tuzingatie zaidi kwa mtu moja moja hmm. kwamba anapoumwa njaa hmm. eh ana, ana, ana tunumaanishi hiyo sasa hmm. kwamba njaa sasa ina maana mbili hmm maana ya kwanza hmm. ni ile ambapo najisikia tumbo linatetemeka hmm. najisikia tumbo linauwazi ndiyo e, alafu naishiwa nguvu ile hmm. energy level ya mwili wangu inakuwa imeshapungua sasa hiyo tunasema ni physiological hanga au okay. ni physical hanga okay. e, sasa tukija upande wa pili kuna unaweza ukao umeshiba tu umekula, umekula vizuri tumbo limejaa mm. mm. lakini unajikuta kwamba unahitaji kula labda kula peremende mm. e, au unaitaji kula e, chakula chochote chenye sukari mm. e, kwa yu, tunasema kwamba hii sio nja ile ya, ya mwili mm. bali ni njaa ya hisia za kiri yako okay. e, kwa sababu kwanza hicho chakula unachokula hakina lazima uh -huh. e, hakina ulazima uh -huh. wa kuweka tumboni mm. e, ni kwamba ni tamaa haina fulani kama kutamani mm. e, tunasema yu, ni psychological eh, iko mara nyingi psychological hanga au e, njaa ya kisikolojia, mm. imejificha sana sana kwenye e, conscious mind zetu kwenye akili za ufahamu mm. na inaongozwa na milango yetu mitano ya ufahamu. kwa mm. hiyo nikiona kwa mfano nikiona pipi mm. na itamani sana kwa sababu nimetumia macho yangu nimeiona akili ya yangu imetafsiri kwamba hiki ni kitamu japo mm. naona tumbo langu limeshiba nimeshiba sana ndio e, na kumbuka kuna mtu mmoja ananiambia baada tumekula mlo mkubwa pale mm. kila mtu sasa ameshakula ameshiba yeah. anasema ah natamani ninge ningepata kasoda kidogo e, yeah. <laughs> sasa ile soda si kwamba ana inakuna njaa kuna mahala fulani pa kujaza mm. ni kwamba ni ile hali ya kutamani ndio akili yake e, ile consciousness mind yake imetamani yani ana anaguswa kwamba angepata hicho ni kinywaji mm. au nyakati nyingine unaweza kuta mtu ana a, kimaliza kula anataka avute sigara sasa mm. e, yeah. yeah. nayo na ni njaa hiyo ya njaa ya, ya kisaikolojia oh. e, mtu mwingine anataka maliza kula chakula misha, shiba kabisa pale anataka sasa ashoshie whisky yeah. e, awa Shushie, e, e, juisi fulani mm. au e, uk, soda na mm. sasa hivi vyote vinavyokuja pale mm. au kutafuna karanga mm. haviongezei havionge, haviondoe ile njaa mm. ya, ya mwili bali njaa ya mwili ishaondolewa muda mrefu baada ya huko ukashiba sasa tumbo langu limeshashiba mm. kwa hiyo sasa lakini vitu vingine vya ziada kuja pale mm. havina kuondoa nja ya mwili okay. bali ni vinaondoa tamaa vinao na, na ukiangalia ile psychological hanga mala nyingi e, unawezu kala utofauti wa, wa njaya kimwili na ya kisaikolojia ni kwamba njaya kimwili hmm. ina kikomo Ehe. Uh -huh. Ukishakula umeshiba basi unasema siendelee tena. Si lakini njaa ya kisikolojia haina kikomo. Oh. Diyo, kuta Ndio unaweza kukuta watu wanakula oviovio, eh dokta ulikuwa unasema ulaji ulaji mbaya. Eh hey, ulaji wa okay, kupindukia. Sasa kwa <laughs> ni kisaikolojia nitazungua kisaikolojia. Okay. So mtu anatamani ale kalanga. Mm. Eh ameshakula mloweke safi, na ameshiba. Ameshiba lakini ataka ale kalanga, anataka mm. apate pizza, hey, eh anataka atafune peremende na kadhalika. Anye whisky. E, sasa hivi vitu vyote ni kwamba ni vinakuja ni hisia. Oh. Eh wataalamu wanakubaliana sasa kwamba mm. eh kuna research moja mbili fanyika kwamba eh yule mtu ambaye tumbo lake lilikuwa mm. limeondolewa labda likuwa na kansa ile tuaiza gastric cancer, iletum, cancer yeah. e, tumbo kusudi ya nusulike lakini bado ile mtu ali, ali, ali, ali, ali, ali, alishikwa njee mm -hmm. kumbe njaa si kwamba tumbo tu linahitaji e, ndio linalo kwamba mtu aone ana njaa mm. kumbe njaa iko kwenye nyuma ya ubongo wetu mm -hmm. e, okay. sehemu kubwa ya njaa iko nyuma ya ubongo wetu tunasema kwamba tano mm -hmm. ya mm, ulaji wa binadamu mm. umesababishwa na mguso wa moyo. E, Tuseme emotional mm. emotional hunger. Okay. E, si kwamba mguso wa mwili, mm. mguso wa mwili una mdogo sana. Kwamba mm. nikishajisikia nimechoka, nime nimejisikia kwamba e, tumbo linakwangua kwangua halina chakula. Mm. Ni kitendo cha muda mdogo sana. Mm. Nikishapatia chakula basi biashara imeisha. Okay. Lakini e, lakini ile ya emotional hunger ule mguso Ndiyo kwa mfano mtu anapokuwa na stress mm. anahitaji aina fulani ya chakula mm. anapokuwa na msongo wa mawazo mm. Kwayo, kwa hiyo vitu vinavyosababisha kwamba ili mtu aweze kula mm. lazima kuwe na na na na lazima mm. kuna mguso wa moyo mm. weza, kwa mfano unapokuwa na hasila mm. kuna aina ya chakula ambacho utatamani ule kusuti kuondoa ile hasila. Mm -hmm. kwa mfano mtu anaweza kaamua kunywa pombe mm. e, au mtu mwingine anaweza kusema nimemaliza nguvu bwana yani baada kuchoka kama watu naomba ninywe soda <laughs> e, kwa sababu nguvu watu soda inakuongezea glucose labda inaongezea nishati mwilini yeah. kwa hiyo kumbe tano ukijiona unakula chakula mm. unajua kwamba tano ya uhitaji wa kutaka kuweka chochote mdomoni mm. kumesababishwa na kitu fulani kimekugusa moyoni yeah. emotional feeling oh. Hasila mm -hmm. msongo wa mawazo eh, pengine hata eh, social status inaweza mm -hmm. kachangia kwa mfano eh, unaona kabisa kuna rafiki yako hapo wanakula wao vizuri lakini sasa na wewe unatamani kwamba na ulingane nao kidogo unachikuta umeumesababisha umeikuwa pressurized okay kwa na watu walio kuzunguka pale kwa hiyo nimetafsiri kwa mapana sana nino eh ya nja ya kawaida kwa hiyo unakuta kwamba niombe nitofotishie hapa dr. Boaz kwamba sehemu kubwa ya chakula tunachokula sisi mm. e, tunakula kwa sababu e, ya psychological e, e, mahitaji ya kisaikolojia e, miguso fulani kwa hiyo ni mara chache sana tunapokuwa e, tunakula tuna e, kula kula chakula kwa sababu ya mahitaji ya mwili kule ni lazima mm. kila mtu anaweza kakala. Mm. lakini kuna unakula chakula kama umeguswa kwamba ni mahitaji ya mwili mwili hmm. unahitaji chakula Ndiyo. sasa pale mtu anaweza kala chakula chochote lengo hmm. ni kwamba tumbo lijae tumbo lijae eh, yaani tumbo lijae eh, tumbo lijae E, wakati wa vita kuya, ya, ya, ya pili ya dunia mm. e, wakajitolea watu kadhaa walikuwa kama watu 120 hivi kwamba wakae njama ndamrefu na ule utafiti ulikuwa pioneered na madaktari eh wa saikolojia pale chuo cha Minnesota e, nchini Marekani mm. sasa wale watu waliojitolea walipoku walipo, walipo kama ndamrefu kiwango cha kuchukua chakula mwilini e, kama alikuwa anachukua carbohydrates basi uh, calories miya, elf, tatu, kwanza ile sexual drive ilipungua. Uh -huh. <laughs> no, uh -huh. Kwa hiyo akikutana na mke wake, akikutana na mchumba wake, uh -huh. aweza kama function vizuri kwa sababu ile sexual drive inapungua. Uh -huh. Lakini vile vile uh, ile the ability to think, uh -huh. uwezo wa pia ulikome Duma. Uh -huh. Ehe. Alafu the ability to perform eh, pengine physical duties, haina uh -huh. ya, ya kazi za, za kutumia nguvu nayo pia ime reduced significantly. Ilikome pungua sana. Mm -hmm. Kwa hiyo kulikuwa na uwezo pia uwezekano pia kuona mbali ile vision. Eh myopia ilitokea myopia una, yaani unakuwa kama unaona ka